Джон сидить на садовій лавці, розглядає маленький будиночок, встановлений на клумбі. Це типовий корейський будиночок палац, палац, який відтворено в мініатюрі, схожий на святковий торт, що його робила бабця в далекому дитинстві торт із вигнутими догори пластами тіста, на які бабуся викладала вершкові троянди та фрукти. Вмерла бабуся, вмерли й торти. Іноді певні предмети настільки зв'язані з конкретною людиною що коли вона йде з цього світу, то й вони забираються геть, або ти їх перестаєш помічати, тому що саме ти пов'язував їх із людиною, котра лишила тебе вовтузитися на цьому світі, а сама піднялася на небо. Далі його думки повертаються до розваг. Завтра день відпочинку. Звісно, можна влаштувати ведмеже спання – Бо нездоланно тягне спати навіть зараз. сон чи казковий велетень ухопив за плечі і звалює з ніг. Або можна побороти себе і податися в дитячий парк, де каруселі схожі на різноманітні сонечка, яскраві, рухливі, маленькі вітряки, що дарують несподівану радість. А ще можна піти покататися на катамаранах, схожих на чорних та білих лебедів. Думки про відпочинок змінюються думками «Про неї. Сплячу красуню. Її вже краще. Він це добре знає. Якщо заплющити очі так сильно, щоб темрява віддавала жовтими відтінками болю, можна почути її сміх і відчути тонку руку, якою вона охопила довгу тендітну шию лебедя. Сфантазувати, що вона безтурботно пересувається разом із ним на катамарані». Він різко розплющує очі і відчуває легке запаморочення. Поки він витав у мріях, до нього наблизився стін. Стін – норвежець, одружений на Італійці. До знайомства з ним Джон думав, що норвежці бувають лише рибалками, котрі чатують холодними північними морями на вертлявих оселецтів, або лижниками, які прокладають шляхи на ризикованих засніжених маршрутах. Тому спочатку він не втомлювався дивуватися тому факту, що Стін – лікар, що й спеціалізується в неврології. І вже зовсім не міг припустити того, що норвезці спроможні одружуватися з пристрасними італійками. Таке буває тільки в кіно. Джон припускав, що Стін – не кращої думки про американців. Але в нього вистачало здорового глузду не запитувати про це прямо, бо на погляд Джона – Дотримання нормальних товариських стосунків серед лікарів, які працюють далеко за межами батьківщини – одна зі справжніх американських цінностей. Хай! Вираз обличчя в стіна постійно такий, начебто він завжди спілкується з Богом, а не з вами. А вас, як героїв мультфільмів, він, як герой справжнього кіно, не бачить, бо вас накладуть на сцену за його участю трохи згодом. І це відбувається без його безпосередніх зусиль. Привіт, все-таки відповів Джон. «Лебеді чи сонячні каруселі?» «Поворожи собі на картах, Таро, а не використовуйся цією попсовою метою втомлених норвезьких психіатрів». «Був важкий день?» – злітає з губ Джона зайве запитання. «Тут кожен день непростий». «Ах!» – спокійно відповідає Стін. «Повз них пробігає Карина, яка щось буркоче. Про що це вона? П'ятнадцять смугастих риб, тисяча равликів і ще щось?» Мабуть, була на невдалій вечірці. Невдала, так би мовити, вечеря. А зараз має проблеми зі шлунком, і це природно. Ще гірше могло бути, якщо гамузом спожити одну тисячу равлів, а перед тим п'ятнадцять рибок. От я, наприклад, спочатку безумлів, а потім наробив купу-купок. Треба вивільнити шлунок. Джон любив шлункові жарти, тому коротко гигикнув. Аж потім уявив, як ця чепурненька Карина – на крохмалина, як її лікарський халат, вивільняє шлунок від спожитих нею дарунків моря. Йому стало ще веселіше. Слухай, ти мусиш мені допомогти, каже Стін. Його слова наче розрізають пласти повітря. Про що ти? Джон відганяє від себе кумедний образ Карини, яка склалася навпіл і видає кубку за купкою. Ну, справа в тому, що, як мені здається, «Тільки ти не кидайся на мене мангустою, якщо щось не те, але у тієї дівчини, ну, тієї, ти сам знаєш, у неї виникла певна довіра до тебе. А я натомість зовсім не можу її розворушити. Вона лише облизує губи і посміхається, а ще так дивиться на мене, наче я її збираюся зґвалтувати. Чи то вона мене збирається зґвалтувати?» Джон розгублено дивиться на свої величезні руки. Йому примарилося, що якби він узяв у руки її голову, вона б сховалася у них, як ядро волоського горіха. «Ти не думав над тим, що ядро волоського горіха нагадує мозок?» – чомусь запитує Джон. У голові стіна підвелись і взялися за руки Юнг і Фройд. Весело захитали головами, але стін звик не звертати на них уваги, старі збочинці». «А ще жовклі гумки, їх збирає Девід Лінч, наш режисер», – каже Джон. «Цвітна капуста також схожа на мозок», – повільно каже Стін. «То й що?» «Ти з нею поговориш?» «Це твоя робота, а я на це не вчився. Моє втручання може зашкодити процесу її одужання», – вагається Джон. «Друзяко, та ти будеш усе мені розповідати». Стін обережно вдаряє кулаком Джонові по плечу «Все-все». «Слухай, друже, розумієш, я людина одружена. У мене є обов'язки перед Сандрою та Богом. А на погляд мого Бога, сексуальні зносини зі сторонньою жінкою навіть подумки не є схвальним чинком для одруженого чоловіка. Про думку Сандри я вже промовчу». «Джон робить примітку щодо того, що в стіна дуже цнотливий Бог». «Ти будеш мені розповідати, а я буду робити висновки. Краще навіть, щоб ти вів нотатки. Вивчати нотатки легко. А ти що, не можеш утриматися від сексуальних зносин і з неї навіть подумки? Я не люблю провокацій, друже. Але є провокації, на які реагує мій організм, і я нічого не можу із цим діяти. Тому я хочу уникати ситуацій, які породжують подібні провокації. Джон подумав, що в стіна мимоволі вийшов вірш. А ще він подумав, що норвежці, як виявилося, доволі сексуальні й чуттєві люди. Це ж треба таке. Він припустив, що це відбувається зі стіном через те, що вони вживають величезну кількість оселедців, або цьому сприяють риб'ячі кістки. А ще це відбувається завдяки лижному спорту. Добре. Я до неї сходжу. «Я вірив у тебе, друзяко!»